109. Френк захищається. Генерали, звернувся я до Френка. Жоден генерал-майор цього року не віддав більше доречних наказів. Ви мій технічний радник, отже, що порекомендуєте, щоб ми, згідно з вашим формулюванням, могли прибрати всю цю штуку? Френк дав мені відверту відповідь. Він класнув пальцями. Я зрозумів, що він усувається від причини нещастя та починає вважати себе зі зростаючою гордістю та енергією одним з очищувачів-прибиральників-рятівників світу. «Щітки, совки, відра, паяльна лампа, електроплитка!» – наказував він клац-клац-клац пальцями. А «Ви пропонуєте спалити тіла паяльною лампою?» – спитав я. Френк так занурився в технічне міркування, що майже пританцював підклацання своїх пальців. «Ми зметимо всі великі уламки з підлоги, розплавимо їх у відрі на плитці». Потім обробимо кожен квадратний дюйм підлоги паяльною лампою, щоб не залишилось жодного мікроскопічного кристала. Що зробити з тілами та з ліжком – це інша річ. Він раптом замислився. Поховальне багаття, вигукнув Френк, дуже вдоволений собою. Лаштуємо велику вогняну тризну поряд з гаком, винесемо тіла звідси прямо в ліжку та спалимо. Він пішов до виходу віддати розпорядження щодо багаття і тих речей, які були нам потрібні для очищення кімнати. Анджела зупинила його. «Як ти міг?» – спитала вона. «Усе буде гаразд!» – Френк зобразив скляну усмішку. «Як ти міг віддати це такому чоловіку, як папа Монсано?» – знову спитала Анджела. «Давайте очистимо цю штуку, потім можна буде поговорити». Анджела схопила брата за руку і не хотіла відпускати. «Як ти міг?» – струснула вона Френка. Френк відірвав сестрині руки. Його скляна усмішка зникла. Він став злим насмішкуватим лише на хвилину, але хвилини вистачило, щоб сказати, не приховуючи презирства. Я купив собі посаду в такий самий спосіб, як ти купила собі гульвісу чоловіка, а Ньют купив собі тиждень на мисі-код з російською ліліпуткою. Скляна усмішка з'явилася знову. Френк вийшов, грюкнувши дверима.